Bai, lehen itzordua erran bezala, senperen izanen dute haste larreko gelan, eta urtarrietik goiti, guztaritzen doniban eloltzunen, urruñan, izturitzen edo eta miarritzen ere izanen dira. Beraien irugarren antzerkilan lan honetan, Xavier Mendiguren idazlearen telesforo ez da bogar antzez lana hartu dute oinarri, eta lan honetan aktore talde bat jokoan ikusiko du. Antzerki lan bat asmatzeko joko horretan, eta zinemako filmak begiratuz, azkenean, Anfi Bogar eta Ingrid Berman aktorek protagonizatzen duten Michael Curtisen Casablanca filma hartuko dutelarik oinarri. Olibudeko historioa hankaz gora jarri eta bidean ere altxina itxasuntziarekin topo eginen dutelarik, maider behean taldeko aktoreak kontatu digunaz. Badirela iru harri gogi, antzerki horretan. Bada antzerki talde horren piskat uh, antolak nola egin, uh, desadoztasunak, erabakia, tira-bira gutzi horiek. Gero bada... Casablancaaren ari gohi hori, nun e, zinaz jokatzen diren filmaren pasagte batzu, eta gero bada irugajen ari hori, nun den Altsinaren historioa eta Euskaldun hoien epopeia. Baina nik hori, gu, guk hori, datu nai dugun berrizioan injustizia bat ez da bogar antzerki obra honetan Inazio Tolosak aipatzen duen bezala Nik uste dut jendek irringo zerbait pentsateko dula eta eta ikasiko dula bait zerbait euskaldun hori historiari buruz ere bai Ba hartu larun batuntan, gaueko 8 terdietan izanen dela itsordularriko gelan eta baiteszpadakoa da lekuen atxekitzea.